E bauno Goiztean e, mendimartxa erregulatua e, presatua lengortean ere er, olako e, bat egin za eta e, oso ongi ateratzen da bueno, aurten ere animatzen dugu jendea bertan parte hartzera gainera ondoren gosaria ere emango da gosari herrikoiak ate Goizorretan ere baitugu beste ekintza batzuk ez ba aurrentzako margoleiak eta e, atxean eskutik e, lengortean parte hartzea altua edo egon zen, eta, eta aurten ere aurrela mantentzen dugun. Akerobika ere, e, aurten Sanjuaren izango zu da, e, Iaz Zabaltza plazan, eta bueno, denok animatzea ditugu Kirola Piskat egitera guztiok elkarrekin euskeraz gozatuz. Eta, eta bueno, kiro, e, gindako, kirola ondoren, Piskat indarrera re rekuperatzeko, e, Baskari, e, trekipoteoz girotua, eta hor du biter dietan errik antu horretarako sarrerak lortu nahi baitu zue Zumbilan, e, Miguelen, Aztean eta Marin izango dira salgai e, ama hoste eurotan eta, eta bueno, gero e, ba, esan bezala musikaz girotu ango da giro aparta, alengurtean e, ahorten ere, seguru berdina dobia izango dena eta gabean ba, e, kontzertu ba San Juanen taldea ez du sopresa izango da Baina, bueno, seguro girua mantentzeko eta berdin jarraitzeko.